А вона вже потім через якийсь час тихому розказала. Фізрук вирішив військових штурмом узяти. Не знаю, на що він там уже розраховував, тільки для нього це був останній шанс якось про Стародуба потурбуватися. Фізрук пояснював, «Вітя Стародуб, хоча й роздовбай, але ще не зовсім утрачений». Його можна кудись у військову систему забрати. Є ж якісь там заклади військові чи напіввійськові, де пацанів після восьмого класу починають до військового училища готувати. Там, казав Фізрук, дисципліна і розпорядок дня – це краще, ніж колонія, куди стародоб точно втрапить, якщо цей шанс не використати». Фізрук тоді збирався показати нашому воєнкому і обласновому підполковнику, на що здатен стародуб. Хлопець спортивний і не дурний. Компанія хіба впливає? До того ж, йому ось недавно повних 16 стукнуло. Йому пояснювали, справді, такі навчальні заклади є. Хоча їх і мало. Тільки ж туди, не під конвоєм, доставляють до того ж у цього стародуба купа приводів у ментівку, і він під статею ходить. «Ви йому тільки повірите», – втирав фізрук. А я вже з ним сам поговорю. Ніби трішки додавити лишилося, а він уже ніби погоджується. Аби два роки до армії десь потримати його в їжачих рукавицях – а там військо в нього рештки дурів виб'є, людиною зробить. Як казав африканець, начальство погодилося подивитися на Відьку. Навіть згодилося подумати, чи справді треба щось для нього робити, а якщо треба, то що саме. Ми, ясний Арафат, про ці розклади знати не могли». Стародуб, сам того не розуміючи, мусив провести на уроці показовий виступ. Зате до Рудика це дійшло дуже швидко. Як кажуть, підлило масло у вогонь. А вогонь цей мене свиню і зайця обпалив. Мало не буде. Ну, значить, далі по порядку. Фізрукові сьогодні не до моїх спортивок було. Спочатку ми пройшлися по залу колом, потім пробігли кілька кіл. По разу стрибнули через козла і коня. Я козла ще перестрибнув, а коня завжди боявся. Він довший, я постійно яйцями стукався. А тихий той взагалі не міг підстрибнути. Налітав пузом на край і виріщав на радість усьому класу. Після цього фізрук розпорядився поставити посеред залу турнік. У нас був такий спеціальний. Його до підлоги наглухо прикручували. Це... Будь-хто міг зробити. Рутюнов любив такі завдання найбільше з усіх, тому швидко опоралися. Я боявся, що кожному доведеться перед військовими на турніку черв'яка показувати. Тільки фізрук спочатку Рудика викликав Рудик до снаряду. Вова завжди готовий. Для таких випадків фізрук страхувався. В нього такі штуки спеціальні з собою були. Чіпляєш їх до поперечини, ніби зашморг виходить. Кисті рук туди засовуєш, і якщо зірвеся раптом, така собі страховка. Смикне, звісно, за кисті, але хоч не до довбешкою вниз. Рудик спочатку підтягнувся кілька разів, потім наче гімнасти з цирку, яких по телеку показують, зробив підйом переворотом ще раз, ще далі склепку, потім зачепився правою ногою за перекладину, повиснув і так покрутився довкола неї, ну і закінчив усе це сонечком». Розгойдався і раз, і два, і три, і чотири. Тримався прямо, носки витягнув, крутився у повітрі, наче свічка, коли фізрук сказав досить. Вова зупинився, повисів ще трохи, витягнув руки з петличок і спокійно став устрій. Тоді його місце зайняв Вітя Стародуб. Усе те саме. Тільки крутився він без усякої страховки. Просто кинув ці штуки на підлогу, і перш ніж фізрук спробував щось сказати, уже гойдався і почав відразу крутити сонце, а потім підйоми, перевороти, склепки та іншу гімнастику. Тоді я не знав, як усе це оцінити, але я ж кажу, частенько згадую ті дні, Особливо останнім часом. Коротше, почув якось по ящику розумну фразу до своєї справи «Він підходить не казенно, а з душею». І все ясно стало. Рудик – майбутній учень Полтавської спортшколи, працював на турніку, тоді як Стародуб робив, теж саме просто так. Бо йому подобалося крутити сонце та ще без жодної страховки». До того ж він поняття не мав, що просто зараз фізрук єдиний у школі, хто хоч трішки йому симпатизував. Влаштував щось на зразок оглядин. До кінця уроку лишилося 20 хвилин. Фізрук розпорядився прибрати турнік і оголосив, пограємо у баскетбол. У футбол пацани ганяли після уроків, і то не у спортзалі, а на стадіоні, там навіть... Ворота стояли, тільки без сітки. Була колись сітка, спиздили. Баскетбол проходив так. Викликалися двоє, вони були капітанами команд. Далі вони по черзі вибирали собі гравців із усіх нас. Причому розібрати треба було всіх, навіть дівки грали. Тому спочатку капітани намагалися розібрати нормальних гравців, Потім кращих із тих, хто лишився. Останні ми, як правило, брали зоопарк і козоріза з сапоном. Дівчата можуть іти перевдягатися, дозволив фізрук, ті відразу підірвалися і погнали у свою роздягальню. Лишилися самі пацани, і тоді фізрук скомандував стародуб раз Рудик 2. Обидва зробили крок уперед, повернулися до строю за встановленими правилами. Той, кого викликали першим, має право першим набирати команду. Це могло вирішити результат цієї гри. Кожен намагався захопити собі довгого жилу, а кидок у нього майже завжди прицільний. Колись Арутюнов навіть запропонував руку Жилу не залучати до баскетболу взагалі, так чесніше буде. Жила з ним тоді мало не побився, його стародуб і викликав першим. Ця шпала спокійно пристроюється за ним, довгому розборки Вови та Віті глибоко по барабану, «Чи мені здалося? Чи Рудик справді скриготнув зубами, але нема куди подітися?» – гукнув до себе Арутюнова. «Розібралися команди дуже швидко. Ми із Зайцем пішли за стародуба. Свиня останньою строю поплентався до Рудика. Лишилося 15 хвилин. Може трохи менше?» – фізрук свиснув у свисток, вкинув м'яча. На поле гра почалася. Таким, як ми, лишалося бігати сюди-туди стадом, наче справді від нас щось тут залежало. У кращому випадку вдавалося разок торкнутися м'яча рукою, аби відбити невідомо куди. Загалом ми просто намагалися гасити купно, а гру вели основні Цього разу Стародуб з Рудиком. Навіть недовгий жила. Той відразу вкинув пару м'ячів у кошик супротивника, потім ініціативу перехопили Рудика Рутюнові, хорошист Любченко. Він теж непогано мотався. Пройшовши через поле, наче торпеда, Рудик прийняв красивий. Пас від хорошиста. І поки Арутюнов блокував інших, закинув м'яча точно у центр кошика. Практично відразу ж він заліпив туди другого м'яча, кинув мало не з центра поля, влучив у щит. Далі м'яч сам закотився куди треба. Тут стародуб наче з ланцюга зірвався. Далі Грав практично сам, жила та інші, хто годин мотатися лише, страхували його, іноді приймали паси, аби потім перекинути капітанові, коли той добігав до кінця супротивника. Вітя обводив кожного, хто траплявся на його шляху, проривався уперед, а тоді бац, бац, бац, ще раз, бац, кілька баночок, загнав відразу і потім якось попустився. Якщо далі тримати оборону, то команда Рудика програла. Навіть коли їм вдасться закинути ще пару голів, так у обороні вони дотягнули до фінального свистка. Фізрук знову поставив усіх за зростом. Його команда розійтись, злилася з дзвоником на перерву і я зачепився поглядом за Рудика. Той відразу ламанувся вперед, аби обігнати стародуба і зайти до роздягальні хоча б на півсекунди раніше за нього. Тепер уже я остаточно зрозумів його маневр за такі речі, які він збирався пред'явити стародубу, в нашій школі розбиралися досить круто. Не знаю, правда, як у вашій у нас так. Нарешті ще одне, звичайно, Вова за новим знали, що я побачив їхні заморочки з відчинним піджаком, то вони так само знали, хто-хто, а макака чи хтось інший із зоопарку в жодному разі не наважиться ані попередити стародуба, ані ляпнути про це комусь іншому, навіть не ризикне перевісити піджак на місце, будь-хто хоча б. Той таки козоріз, якимось чином міг зіпсувати гру, тільки не саня макака. Пацани тільки почали перевдягатися, як Рудик голосно сказав, «Чий це тут блядський піджак на моєму красивому висить? Ану, козли, всім розібрать піджаки!» Підгавкнув, Арутюнов. Саме тоді зайшов стародуб, його погляд зустрівся з поглядом старости. Той повторив «Тепер уже тихіше». «Так, чи це тут піджак на моєму висить?» «Який?» – Вітя тримався спокійно. «Оцей, блядь!» Вова зняв із вішака піджак стародуба, помахав ним. «Це мій піджак, і я його туди не чіпляв». Стародуб далі не підвищував голосу. «Там вішалки немає, може він упав, і хтось його з підлоги підняв». Останнім із роздягальні виходив макака. Це я бачив. Перед ним ти. Це я теж помітив. Мав падав піджак. Рудик навіть не дивився. У мій бік не знаю. Більше нічого не придумалося. Ти, значить, не знаєш. Ага. Е, ти підняв оцей брудний піджак і повісив його зверху. На мій? Це вже мені зовсім не подобалося. За куртку чи пальто, скинуті на підлогу, навіть випадково вже викликали раз на раз, і хто намагався зіскочити з теми того, офіційно проголошували з цикуном. Те ж саме робили, якщо без дозволу перекладеш чи кинеш інші речі. Ясно, шапкою зайця чи моїми кедами могли грати у футбол, а у підручнику козорі замогли писати ручкою матюки – це нічого. Особисті речі, таких як Вова Рудик, вважалися недоторканими. На моїх очах він це використовував. Я, звісно, не застукую його, білішим буду. Тільки діставати в голову зараз так само не входило в мої плани. Та не брав я нічого, Вов, про всяк випадок я... Позадкував до виходу. «Мені воно треба?» «Це він стрілки переводить, хіба не видно?» «Видно, погодився Рудик, далі тримаючи піджак стародуба за комір. Кажеш, він валявся? Отак?» «З усієї дурі Вова хрясно ввічен піджак, об затоптано підлогу роздягальні, навіть копнув його ногою, наче ганчірку. Стало зовсім тихо. Підніми, сам підніми». «Твій же піджак упав, підніми і повісь нормально, підніми, а то, що а то, я тебе, сука, замість піджака повішу. Давай, ризикни здоров'ям». Насправді, ми всі знали, чим ризикував стародуб, нікому його не було шкода. Але мені, наприклад, чомусь хотілося, аби зараз Вітька начистив вовці паяльник, і стародоб не тягнув довго. Рудик раптом без усякого попередження отримав таку пиздюлину, від якої відлетів до стіни. Утримавшись на ногах, староста класу кинувся в атаку цілячись кулаком у підборіддя ворогу, і таки дістав, усі почули, як у тихій роздягальні клацнули стародубові зуби. У відповідь той ударив ногою, тоді пацани саме так починали махатися, вовка відскочив, перехопив ногу, та смикнути не встиг. Відь карпунув її на себе. Тепер противник не стримав рівновагу і загримів на підлогу мордою униз. У останній момент Рудик виставив перед собою руки, впав на карачки. Пружиною підскочив і перейшов у контратаку, молотячи кулаками перед собою та відтісняючи стародуба у кут, де його можна було затиснути і змусити перейти до оборони. Не знаю, чим би все це скінчилося, аби якогось хріна сюди не принесло фізрука. рука. Відразу зорієнтувавшись, він схопив Рудика за плечі, відкинув його у бік, став між ним і стародубом гаркнув. На чорта ви всі дивитеся. Розтягнути не можете. Вас тут півтора десятка придурків. А рутюнов, я до тебе звертаюся. Так ми збиралися, почав. «Крутити той стародуб сам винен», – Вова його запитав. «Нічого знати не хочу. Хто винен – не моя справа. Тільки ви що, самі не можете нормально останній тиждень разом довчитися?» Він повернувся до Відьки. «Я з тобою хіба не говорив на цю тему?»